Triggavarning, när podcasten blir rumsren, hmm, vad sägs om aldrig, hur låter det med aldrig, funkar aldrig för dig, ditt fys, för det, Schangel Välkommen till Triggavarning, som ni har väntat, och det har jag också. Ja, sannoliken höjdpunkten av varenda fartfylld vecka. Om just du vill berätta hur upprymd och glad och hängiven du är. Så kan du göra det bäst på triggervarning.gmail.com Där så läser man alla sina favoritmejl varenda vecka. Sen så finns vi då på Twitter. Hashtag triggervarning1. Och sen finns vi, att tror det här eller ej, på Facebook där det händer. Där man kan sätta bilder och, och kolla om någon är snygg. Det är vi inte. Så dit kan man ju gå. Vi äter som sagt triggervarning där också. Men på tal om att vänta på bra saker. Som till exempel eller Hängivna lyssnarskaror som aldrig kommer. Så ja, vad är livet annat än väntande? Det var ju kanske det här som man brottades med som mest som barn därför att det fanns alltid någonting. Man såg fram emot en tur till Vasalandia eller Disneyklubben eller bara nästa gång man fick fara och äta pizza. Och att det var ju alltid de här otroligt tråkiga perioderna som plötsligt lyste upp av det där momentära, uppenbara så att någonting som faktiskt var roligt och inte fick ena vilja skära sig själv. Men den största sanningen är ju, och det här så kan jag gladeligen berätta för alla unga lyssnare som tycker att livet inte pass är roligt redan. Att, men det här är livet. Livet är bara en lång av att vänta och, vänta och vänta och vänta och vänta och vänta. Och sen till sist, när du har väntat passet länge så väntar du lite till. Och det här är livet. Det här är det, det, är det här som är kanske den. den Största orsaken av man anser är att nu är jag vuxen därför att du klarar av att koupa man att sitta och vänta. Min favoritsysselsättning i livet är att sitta och vänta på andra människor som inte respekterar min tid. För det baner mig är roligt att man kan bokstavligen se... Hur, hur livet rinner ur den. Det känns som man går ur sig själv. Har en sån här utomkroppslig upplevelse. När man sitter på någon satans bänk. Utanför någon satans övenomang. Och väntar på någon satans person. Som inte satan har lärt sig klockan. Och satan förstår. Att andra satans människor. Kanske satan har någonting de satan hellre vill göra. Satan by the way. Att det, det, det finns få saker. Som irriterar mig mer. Men att när du klarar av att copa med det, när du inte får små myror i hjärnan fast du inte har din smartphone med dig. När du klarar av att inte kika på klockan varenda sekund. Så då är då du att nu vann mig av vuxen för jag kan sitta stilla och inte upplösa sig i mina beståndsdelar när jag måste vänta en stund. Sen kan du så där passivt och aggressivt straffa den här personen i fråga som har fått dig att vänta. För det är ju också ett av eh, livets småglädjeämnen. Men att när man, om man ändå går tillbaka till barndomen och funderar att var blir den här väntan som mest påtaglig. Och så skulle säkert någon säga Nå, men på julafton när man väntar på presenter och sådär eller att oj. När det är födelsedag då man väntar på presenter. Alla så här 80-tals barn indoktrinärer de är att som var så här mini prostituerade Bara du får fina saker efteråt så är det okej okay att lida lite. Kanske det. Det har väl onekligen tillstått. Så jag är en stor grann Men kan man ju som sagt motivera mig på triggervarningagmail.com. Men jag bara säger det är ju en muta. Du får en sak... Om du sitter och typ inte kackar när allting i din omedelbara omgivning. Så att uppföra dig så får du shit. För min del så när jag tänker på att vänta så tänker jag på, på 90-tal och ett otroligt dammigt klassrum någonstans i närpesa en klocka som tickar så långsamt att den lika väl skulle kunna gå baklänges. Och att inte händer det någonting speciellt när skoldagen är slut. Man måste ju bara kräla tillbaka hem till sin lika lägenhet och vänta på att den dagen drar till sitt slut. Men där hemma bor ju Nintendo och så är det tidningar och ja, allting som var bra i livet. Men det är ändå den här illusionen av att om du väntar, om du uthärdar det tråkiga så blir det bättre. Och att när man är liten eller yngre i alla fall så har man ju inte ett så stort koncept om tid. Att en, en otroligt tråkig lång halvtimme är ju en evighet. Som vuxen så är det ju väldigt lätt att man kan ju på sätt och vis så, så att säga förbereda sitt sinne på att uthärda tristess. Att du vet att ja, nu måste jag stå här och vara vuxen tillsammans med mitt jävla barn. Och det här mötet eller nu måste jag sitta och vänta i den här klädaffären för att tyg is shit som kvinnor så väl vet. Och man vet bara att det tar ungefär så här länge dit och du har redan en massa så här skyddsystem med massa sådana här tankar eller fantasier eller... I det som du kan tillgå. Så du behöver egentligen en extern underhållning. Du kan stå och vara stoisk eller ränta av läkare. Du njuter av upplevelsen att tillfredsställa andra människor genom din blotta närvaro. Eller din kapacitet att bära ungefär 700 kilo tyg. Men som liten inte har du ju några sådana hjälpmedel. Du, du har ju en, exakt en tank och den går ungefär så här. Oh, det tar länge jag önskar att det inte skulle ta länge what the fuck, varför tar det så länge fuck, jag är så liten och att det, det är otroligt hur snabbt man regresserar dit för att jag tror det är ändå bättre när man kan förbereda sig. du far ju själv till det där föräldramötet och du är ju själv på den där uh, socialt obligatoriska kräftskivan och igen, du är ju självförsatt i tygaffären, du, du vill ju fortfarande ändå knulla ibland men det är någonting som du har på dig. Du har bestämt dig att du ska sätta handen på den här varma spisplattan. Därför att av någon anledning ska man goda ting att ske efteråt. Men det är ju de här, vad ska vi säga, oförberedda situationer. De här spontana, små långfingrarna som, som du får av vardagen. Det är de som gör att du regresserar det är Just det där när du är på väg någonstans och du har en bra plan men sen fastnar du en sån här helt uh, jobb i bilkö därför att det är någon som inte har hittat. Den här korrelationen mellan hastighetsskylten och det faktum att din bil kan accelerera bortom tvåan och när du är på en, en fil i väg med vägkameror och en massa lastbilar i trafik så är du fast bakom den här gamla gubben i 711 år. Och det tar inte ens tio sekunder efter att du har stått i trafiken. Så är du tillbaka till att för det, tar det, så länge. Vill det, det tar så länge. Vill du det ta så länge? Jag är så liten. Men du är inte liten, du är stor. Så man tänker som att den här disciplinen, den fullkomliga disciplinen. För att bli en total tidsvariabel ninja så krävs det, krävs det, krävs. Det var inte ens medveten rasism där. Så det krävs... Det krävs en stoiskhet som bara inte finns där. För att det går tvärt emot det moderna samhället där allting är snabbt och tillgängligt. Att jag blir en absolut odräglig människa om jag måste vänta på att en sida laddar mer än en sekund. Det är otroligt att du klickar på en sida och laddar inte omedelbart. Och direkt sitter du där och... Äh, vad tar det så? jag ni fattar. Så det... Jag vet inte. Kanske... På sätt och vis är man väl bortkämd av den moderna tiden. Eftersom man är ett asshole och bara sådär annars så klarar man inte av att koopa. Men det är som så liten insats ändå att du måste vänta några sekunder extra. Så att om du tänker på det ens en sekund ytterligare så blir du ju arg på dig själv. Varför är du upprörd? Det är för att det tar en sekund längre att ladda sexyponies.com än det brukar. För det är ju onödigt. Men det är de här långa tjoken, de här oförberedda grejerna och jag tror jag listar ut varför man blir så upprörd av de här ska vi säga, tio minuters bortfallen i en svara. Och det är därför att när du är liten, när du är yngre så har du ingen plan. Att Du du ju på planlöst fram av samhället och dina föräldrar och de institutioner som finns där för att ta hand om dig bortom dagiset. Att du går ju bara och stötar i olika evenemang och, och, och tidsbestämmelser därför att samhället säger att det är så. du ska vara i skolan mellan åtta och fyra. Du ska göra så. Du ska uh, upprätthålla den här konventionen. Du ska göra så. Det är bara okej. Okay. Och sen mellan det. När det finns ett så här utstakat tomrum. Så då det är liksom din tid. Och du slösar ju det på bullshit. Att det är liksom Nintendo. Det är liksom TV. Och det är allt sånt där. För att det, det är roligt. För fuck's sake. När du är vuxen. Så finns det ju ingen som är våld för dig till ställen, Så du måste ju själv planera. Din shit. Och om. Ni kära lyssnare, det minsta som jag, så handlar det ju om att optimera sin tid. Det tar exakt så här länge att köra från Kerava till Sibbo. Så då planerar jag det så. Jag sätter väl till en fem minuter här, en tio minuter där för eventuella eventi, ev, eventualiteter. Som till exempel gamla gubbar i bilar. Men om det fallärar, om det blir de här of, oförutsedda typ kvarten eller halvtimme så går det till och så då så blir det sent att plocka upp ungarna från dagen och då så blir det svårt för kärringen och far till yoga. liksom då, då faller allting inte nödvändigtvis därför att du är tidsoptimist men därför att du har så många ärenden och shit du måste göra varenda dag att du, har, kan inte, du kan inte tillsätta typ en extra timme ifall varenda tidsvampyr i närområdet bestämmer sig för att hugga in på dig så bara antar att saker ska löpa smidigt eller att de åtminstone ska gå ungefär mer eller mindre som det alltid har gått de senaste gångerna. Och med den empiriska kunskapen så planerar vi ju vår vardag. Så därför blir alla de här små grejerna, även om de är ytterst korta om man utgår från vilken tid du har tillgänglig över ett hel dygn. De är små men de är irritära De är irritära så in i helvetet Därför att det är någonting annat nu som inte kan löpa optimalt. Och de här sakerna. Så de här aderas Att över en hel dag när du har fått. När du har haft de här mini-tidsmotgångarna. Du är så, så irriterad. Att folk är helt ur spår. Därför att en buss om fem minuter sen. Och det handlar inte bara om att. Alla stiger allas så märkvärdiga att alla, alla är så som, som viktiga med vad de gör. Inte vi alla hjärnkirurger. Men det är just det där: den moderna människan är så illa designad att vänta. Vi klarar inte av att vänta. Så låt oss pausa ett ögonblick. Låt oss bokstavligen vänta och fundera över det. Så. Vad, vad krävs det för att den moderna människan ska kunna acceptera väntandet? Eller är den roliga frågan här då, eh, borde vi behöva vänta? Har vi, nu, har vi nu så att säga framskridit i ett samhälle där människan inte borde behöva vänta alls? Är det fult att vänta? Är det tabu att vänta? Är det ett misslyckande att vänta? Hmm. Okej, så det handlar väl om någon sån här basorolighet. Kanske människan i allmänhet, vardagsmänniskan är orolig. Det är väldigt få människor som är chill, det stämmer. Uh, men att de, de är chill i situationer uh, där man ska vara chill, en, en, en, en så här lat hemmafest eller man går på bio eller middag utan stress. Det är, ju, det är ju lika trevligt som det är unikt, måste ju tillstås. Att jag vet inte. Jag känner ingen som har tid att luncha flera timmar varenda dag. Jag känner ingen som har tid att ha fest hemmafest fest varenda vecka. Kanske det här är någonting som bara är unga studerande eller ska jag säga rika med människa förunat. Men alla andra måste ju arbeta. Och vi vet ju redan vilken inställning vi har till arbete i det här landet. Att i andra länder så arbetar ju folk ändå för att det är deras person eller för att skaffa pengar. Men i andra länder har de ju accepterat att arbete är någonting du måste göra. för att annars så har du inte pengar utan pengar så svälter du ihjäl och sen eskalerar det därefter. I Finland så är ju arbete... Men det första för många är det ett kall. Det är därför som jag bokstavligen hatar att associera med andra människor. därför att det enda som finns i deras huvud är deras arbete. Arbete, arbete, arbete. Om det är lite yngre föräldrar så är det deras fucking barn. Och att alltså okej, okay, men har du några andra intressen utöver det du, det du gör? Nej, att... Men jag tänker inte gå in på den helt annan diskussion. Jag bara säger i andra länder så när du har gått på arbete när du kommer hem så då är ju som trälet över. Då kan du börja ha roligt igen. Då är det skönt att gå på baren och ta en öl med kompisarna. Då så kan du vara social och göra någonting. Därför att då vill du vila och koppla bort från arbetet. Arbetet är inte så viktigt. I Finland så ska du arbeta dig sjuk. Du, du arbetar för att du ska komma hem matt som en utsliten gammal rämatta och bara kasta dig. Helgen går ju åt att bara kopa. Helgen går ju åt att så att säga, mentalt förbereda sig för måndagen på sofflocken. Du får inte tala med dem. Du får inte ens tänka på dem. De existerar inte. Arbetet sliter ut dem. Inte tror jag vi har särskilt mycket hårdare arbeten här i Finland än någon annanstans. Men vi har bara en sjuk arbetskultur. Så det leder ju till att folk kan inte koppla av på samma sätt. Tycker jag att folk som har en så, så kärlek förhållande till sitt arbete att samtidigt hatar de, det finns ingenting de hatar mer i hela världen. Men å andra sidan så ska man arbeta sig sjuk på det. Och minsta motgång som det känns man kanske kunna fixa genom att tala med sina överordnare och sina kollegor så ska man svälja och bara med ren stoiskhet och tjunackighet så ska man bara pressa framåt. Så man blir både sjuk och, och elak och bitter. Kanske det skulle vara en idé att koppla av lite och gå på baren och ta en öl. Men igen, det här väntandet då. Så Ja, jag menar arbetsdagen är ju det perfekta exemplet på att vänta. Att du går dit och sen beroende lite på vad du har för arbete. De flesta arbeten jag har så går ju åt att vänta på människor. Vänta tills den här kunden har rantat färdigt. Vänta tills den här eleven bestämmer sig för att bli färdig med sin uppgift. Vänta tills de här personerna fattar vad jag egentligen har sagt. Och jag behöver tre gånger till. Därför att det är svårt med improvisationsteater. Och det är ännu svårare att lyssna. Så jag menar. Igen handlar det ju mycket om att vänta på andra människor. Men till och med om du har något sånt arbete som att sortera post. Eller plocka tomater. Eller vet inte, rada konserver i en affär. Så det är ju ändå en utmätt tid som du ska göra någonting som du förmodligen helst inte vill göra om du själv fick välja. Alla vill fylla sin vardag med sina högst personliga preferenser. Så igen så är det ju de här sjoken. Men på arbetstid finns det ändå som så här en mätbar tid, det ska ta ungefär så här länge att hantera en kund i kundtjänst det ska ta ungefär så här länge att inventera en affär, det ska ta ungefär så här länge att köra den här sträckan därifrån för en leverans så du kan ju igen så här mentalt förbereda dig och är du en riktigt proffs så fyller du också den här tiden med någonting eget en podcast någon liten post eller skriver i på Reddit du kan din tristess och gör den till din egen. Du kan göra en, en så här vardags tråkighet, Mindre jobbig, mindre påtaglig. Men sen då så är, är dagen slut och du är som sagt utsliten och vill inte träffa och du vill bara ligga när och se på Netflix och upphöra existera. Att, är det för att vi arbetar så hårt eller är det för att vi har väntat hela dagen på att vara bittra och trötta? Eller är det faktum att vi måste vänta bara på att arbetsdagen tar slut som nöter ut oss? Jag har aldrig riktigt kommit underfund med uh, varför folk inte som finner ett mönster. Det finns inget arbete som jag någonsin har haft som jag inte, efter att jag har lärt mig grunderna, har börjat fundera på: Okej, okay, men hur kan jag live faktiskt att hur kan jag göra det här snabbare, lättare, hur kan jag i vissa fall automatisera eller i alla fall optimera vissa av, mina, uh, vissa av mina plikter så att jag får med tid att göra annat eller så att jag i bästa fall kan göra ett bättre jobb på kortare tid mer effektivt så att jag inte behöver sätta in så mycket fokus i det. Och det, här tänker jag, men det här är väl ganska funktionellt bastänkande. Jag hatar att vänta. Jag hatar att slösa min tid. Därför så gör det effektivare. Men jag känner personliga många personer. Som är liksom så Nej det ska ta länge. Och det ska göra hon, Och det ska vara svårt. Och jag ska hata dem. Och man så här. Okej okay, men varför kör du fast i träsket? Det finns ju en fin väg runt. Ja men så ska det vara. Satana namn. För vad jag hatar mitt liv. Äh, men du behöver inte. Du behöver inte. Att... Men se, här kommer det in också kära publik, att ni är noviser. Jag är en expert på att vänta. Hela mitt fucking liv har jag väntat på en massa fittor. Hela fucking liv är det någon idiot som kommer och sagt, ja men hur ska det du göra så här. Och så hör jag och säger, ja ja vi, vi gör så här, du är chef. Och så fort den där balvanten är ut ur rummet så är jag som att okej, okay, men jag gör så här. Och så säger jag, jag gjort så här. Och det blir bättre resultat. Men att ju mer envisa folk är, ju mer de som så här lutar in i väntandet, så desto mer jobbet blir ju väntandet. Kanske är det också den här finska modellen att, som så här, att du ska lida så mycket som möjligt för det ger medvärde till allting du gör. Men du, du blir ju ändå bara liksom sjuk och trött i längden och väntar längre. Så poängen är att du inte vill vänta så mycket eller att du är så utsjuk på att vänta. Jag är så sjuk och trött på att vänta. Så sluta göra det jobbigare så du får vänta ännu längre. Igen. Det är liksom det här konfliktande tänkandet i, i, i människan. Det så att jag är så trött. Och jag orkar inte mer. Mm, men nu skulle det vara om du ska göra det här för att ändra det. Nej, kan jag göra det. Och jag orkar inte göra det. Jag orkar inte ändra min situation. Som är kronisk. Som jag har gjort i flera år. För att uppnå ett bättre resultat. För jag vill hänge mig åt det dåliga resultatet. För min enda glädje som finländer att påpeka hela tiden. Och satans jobb i just den här mycket specifika situationen är. För då och endast då. må jag bra. Verkligen. Jag menar Mannerheim kommer förmodligen att räsa sig ur sin grav. Och hävda högmod. Om man skulle erkänna för sig själv det här är dumt och det här är ineffektivt så nu ska jag ändra det. För då kanske du ändå måste erkänna att ja men nu är ju situationen helt reglig. Nu mår jag bra. Jag bokstavligen rusar och luggar dig tills du vet din plats. Vet ut satan. Arbeta och lid. Men nu så talar vi om så här plikter som alla måste göra. Oavsett om du gillar det eller inte. Alla måste arbeta. Saks. Men du vardagsmänniskan. Om vi jämför. Om vi är ärliga. Om vi jämför med ens våra föräldrars generation. Och, och framförallt deras föräldrars generation. Så de jävlarna arbetar ju. Och de gjorde tråkiga saker bokstavligen hela tiden. Att när jag ser på mina morföräldrar till exempel. Så allting. Som de gör. Så om, om det här. Så skulle sättas på mig. Så skulle ju min ungefär respons vara. <hör> därför att allting som de tycker är roligt. Så tycker jag att. Men varför straffar du mig? Vad har jag gjort? Jag var varit så snäll. Att jag, jag hatar bokstavligen allting. Som de har som hobby. Jag hatar att bäta i trädgården. Jag hatar att reparera och bygga saker. Jag hatar att bokstavligen arbeta med mina händer. Att, men okej, okay, så so fine. jag är en dålig människa. Och jag vet att många personer idag så, så tycker väl om att gå i skogen och plocka på och, och sy och snickra och shit. Men igen, för mig är det ett straff. Det spelar inte någon roll hur bra jag är på det. Jag är inte särskilt bra på det. Men, jag vill inte. Det, det, det är valfritt och jag har valt bort det så långt jag bara kan. Ja, det, det är ju det som är problemet också med att, att det existerar det samhället. Att könsroller och åt helvete men att jag är en man. Så ja, det finns vissa saker som förväntas av mig. Om någonting går sönder i vårt hus så kommer direkt vår barn springa och säga Pappa det har gått sönder. Och så får jag ju hålla mig från att svara pappa, ska sönder dig? Och att min, min flickvän står ju där och tindrar mig och undrar om jag ska som engagera mina manmotorer och jag antar det. Och så skruvar du och hamrar och tejpar och slickar tills allting är fixat och går att använda igen eller sluta knarra eller bara sluta vara jobbigt. Men det är tid och det är väntande och igen. Det är någonting som förväntas. Men de tidigare generationerna våra mor- och farföräldrars generationer, de måste ju fan vara experter på att vänta. Jag tror de har väntat så länge att väntandet liksom har blivit någon sån där glädje. Att liksom att oj, får jag går klippa gräset i 20 timmar, hurra, vad roligt. Då behöver jag inte sitta och tänka på Ut otroligt tråkigt att klippa gräset varenda fucking vecka, <tryck> två gånger, fuck me. Så det är bättre att du bara går och <går> pom, pom, pom. Och sen funnärar du på alla andra syster du ska göra med dem. Och sen gör du dem. Och sen har du paus för att, för att äta och för att sova. Sitta och sola. Sitta och fucking koppla av. Vad är det för bög? Att liksom det, det finns det finns en sån här arbeta eller dö mentalitet som jag tror aldrig kommer att helt dö ut i det här landet. Att, att du är bara lycklig när du arbetar. Du ska inte tänka så mycket och du ska inte som försöka ändra din situation för att då är du är du väg och, och då har du mindre värde. Men den moderna människan så är ju också en expert på att vänta. Vi har bara ändrat det här väntande från ett aktivt väntande till ett passivt väntande. Att om du om du är en person som inte äger någon strömningstjänst, eller inte sitter, eller kanske är en av de här människorna som sitter där hemma och faktiskt ser på faktiskt tv, så här: shit. I vilket fall, Gud välsigna dig, saliga kärl att, herregud, liksom den här genomströmningen har verkligen inte varit snäll mot dig. Men i alla fall, vi ligger ju i våra soffor och så här. Munnen öppen, reglet rinnande. alltså som bokstavligen livet passerar. Och att mellandagen sakta från och skride på det sättet. Så att skulle vi kunna använda tiden bättre med att snida någon fucking fågelholk. Eller klippa gräset i november eller whatever the fuck. Säkert. Det, men vi är andefattiga. Vi men ingen har sagt. Det är ju bara konvention att, att sitta och glå på tv på något sätt ska vara värre än att arbeta 26 timmar om dygnet. Men vi, jag, jag tror... När jag ser på folks tv-tittande igen. Därför att ni nu visar och jag är fucking tv proffs Så ni förstår inte hur man tittar på tv. Att... Man behöver inte titta på det som kommer igen. Att sluta titta på vanlig tv. Att det är 60% reklam och resten är ju liksom idol. Att som om du fucking vill se på idol, du kan säga det på nätet utan avbrott och i vittu. Att liksom de sätter in väntande i allt. Till och med fucking underhållningen. Till och med din fucking självvalda underhållning är väntande. Holy shitty fucking Christ. Att, och folk har liksom sagt, ja, men är det är okej, okay? jag kan använda pausen för att gå hem till kaffe koppar. Men du sa mitt stöd alls med de här reklamabrotten. Ja, men då har du då fel i huvudet. Att som, om du väntar hela dagen med att göra liksom de här satansakerna som du ändå måste göra och du äntligen får hänge dig och att säga för ditt favoritprogram ska du göra det med en, ett genomsnitt på 40 minuter reklam per timme av skådat material. Varför? Du behöver inte. Och att folk sätter in väntande i som så mycket av sina aktiviteter. De ställer in dig spelande. Ja, men jag måste grinda så här mycket i det här spelet för att få dig att gå runt. Och de ställer in dig i musiken. Ja, men jag måste lyssna på alla de andra låtarna och lyssna på den låten jag vill lyssna på. Varför det? Det finns Spotify. Du kan lyssna på din fucking låt på repeat i 24 timmar. Om du vill. Ja, men jag, jag, om jag vill klicka lite till vänster. Alltså, det känns nog ganska tungt. alltså det är liksom vissa människor gör mig så arg att jag, jag kan jag, jag, den här förmågan att tala upphör Han ni blivit så arga någon gång på en annan människa de säger det bokstavligen så dumt att du kan inte längre kommunicera fulla meningar att de säger någonting som att liksom Jag tycker att programutbudet är riktigt stimulerande när jag ser på det varenda dag. Och ur dig så kommer det att liksom du kan inte det, det är omöjligt att faktiskt få ur dig den här frustrationen på ett verbalt sätt. Kanske ett verbalt sätt. Ett, icke vältaligt sätt. All sofism lämnar kroppen när någon talar för mig om hur de uthärdar reklam. Eller hur de inte har någonting emot att tala tio minuter med någon telefonförsäljare. Här är en hint. Så här hanterar du en telefonförsäljare. Och du kan höra på dem. Om du har talat i telefon liksom det senaste i typ våret eller någonting. Du, hallå? Och sen så börjar det på första träsekunderna så identifierar du den till oförsäljare. Och sen så säger du, eh, inte intresserad, tack ska du ha, hej, lägger du på? Om det är någon som ringer åt mig efter sex på kvällen, så då kan jag lägga till att komma att fitta innan jag avslutar också. För att om du ringer till någon och försöker sälja någonting efter sex på kvällen så är det en fitta. Och inte en goda sortens fitta, inte en fitta som tillhör en kvinna, utan bara ett, ett stort gapande hål i en människa som bara skriker efter att fyllas av liksom eller någonting igen en dålig analogi för Kuk alltid så kvinnoförnädande jag hatar det här programmet och det gör du också triggervarninget gmail.com kanske man måste hitta bättre analogier men en stor stor erigerad penis som bara smättar dig i ögat och hur du än säger att försvinna, du är inte intresserad att du har pojkvän så är den ändå bara där och försöker få dig att göra någonting du inte vill göra hashtag me too. satans telefon peniser fuck off Ja, vilket, vilket bra åsnebrygga tillbaka till att vänta. Vänta på den stora irriterande kukan i ditt ansikte. Om det fanns en bättre analogi för trigga varning så vet jag inte. Men allting, allting, att hela vardagen går upp och vänta. Du måste vänta på att borsta tänderna. Du måste vänta på att du lätar upp passiga kläder och klappar. Du måste vänta på att rästa i arbetet. Du måste vänta på att ungarna slutar fack. Och bråka med dig så du får dem påklädda. Du måste vänta på att föra in något i och sen igen måste du vänta på att köra till ditt faktiska arbete, och sen måste du vänta med de är på arbetet. så måste du vänta med de alla dina kollegorna är dumma i huvud, då måste du vänta tills alla kunder eller elever eller samarbetspartners, eller fucking Word-dokument som jävlas. Och så måste du vänta på Windows-uppdatering. Och måste du vänta på registreringen. Och så måste du vänta på att sidan laddar. Och så måste du vänta på lunchen i lunchkön. Och så måste du vänta med den allaster och försöka irritera dig medan du försöker äta. Och så måste du vänta när du går tillbaka och avslutar den. Och så måste du vänta medan du kör till dagens. Så måste du vänta tills ungarna slutar springa runt och faktiskt kommer när du säger kom! Och så måste du vänta tills du kör hem. Och så måste du vänta tills du de har dem, Och måste du vänta medan de river huset. Så du försöker göra mellan Och så måste du vänta tills kärringen kommer hem. Och så måste du vänta medan hon berättar om sin dag och enter. Och så måste du vänta och lyssna på varenda ord hon säger. Och så blir hon rasande. Och så måste du vänta. Medan du gör kvällsmat, så måste du vänta medan du matar den minsta ungen. Och så måste du vänta tills alla tvättar henne. Och så måste du vänta medan du badar dem och borstar tänderna på dem och lägger dem. Och så måste du vänta medan du hör med rant av din flickvän. Och så måste du vänta medan alla fittorna i inte kommer online. Så måste du vänta tills de är där. Och så måste du vänta medan de fattar hur man rejdar i World of Warcraft i fast 17 år gammalt spel. Och så måste du vänta medan någon har någon issue. Så måste du vänta det är allting är färdig så måste du vänta med att du borstar tänderna och du duschar. Och sen får du gå och lägga dig. Och att när du får göra saker som du vill göra så tycker jag det är bara som så viktigt att du försöker minimera mängden väntande. Hänge dig utan onödiga avbrott. Så länge du maximerar det här så kan du också ladda upp batterierna på bästa sätt. Du måste vänta på att ladda upp batterierna. <laughs> Och sen, jag vet inte, kanske vi bara borde bli mer ödmjuka med vårt väntande. Att vi måste alla vänta dagligen på allt som finns runt oss. Det finns inte en enda människa du känner som inte på något sätt är något av en tidsvampyr som bara suger upp sig av din me-time så jag tror kanske det är omöjligt att bli helt ödmjuk med det, det är väl jobbigt att helt, bli helt okej okay med det man måste bara acceptera att den största delen av vår tid går ut att vänta och den andra delen går ut på att göra en massa jävla saker du inte vill göra för att du måste göra det, men det finns ingen annan som gör dem åt dig och du kan inte skylla på någon för att du är vuxen och du har gjort ditt eget liv och din egen tillvaro och det suger och du suger och allihop suger och ingen suger med en triggarvarning. Och därför så får ni nu vänta ännu en vecka tills jag kommer tillbaka igen. Men ni vet vad man säger, god vänner. Den som väntar på något gott, lyssnar förmodligen inte på Trygga Varning. Trigger -varning!